Naribu mtazamaji katika muendelezo wa masumu ya Dr. Riziki Mkari Malela. Na leo, hami tuletea maajabu ya, ya mtu wa muembe pori katika tiba. Dr. Riziki anasema, masumu yote haya ya nakujia si kwa wezo wake, badi ni kwa wezo wa jini subian. Jini ambaya mikuanaya kwa zaidi ya miaka sita sasa. Kama we ni mfuatiriaji wa sumuhili, utakumbuka nilisha wa ito wa simuliza riziki mkarima lela na namna alivupato na jini huyu. Kama baro jetazama, itafute ise ipo hapa hapa. Hivyo baas, kwa chochote kinachokuwa kinawafikia ni kwa nguvu yake na melekezo yake. Yeye riziki ni kama mjumbe tuu. Lengo ni kuatoa wa Afrika kutoka katika giza la mudamrefu la utumwa wa ukoloni mamboleo. Ulioletwa na unawendelea kuletwa na wazungu. Imajini mpaka jini ya miamua kuingiri ya kati. Ujue tupo katika giza zito. Oo, shauri zago. Amka my brother. Basi buwana. Leo utafahama ajabwe muembe pori na tiba zake. Lengo ni ujitibu mwenyewe nyumbani kama hunahela ya kugaramia matibabu. Dokter Rizike nasema, Mwembe pori ni miongoni mwa miti liyojiali wa nguvu kubwa karikatiba za magonjwa mengi mbali mbali. Miongoni mwa magonjwa hayo ni pamoja na ganzi za miguni. Kama unasumbuliwa na ganzi miguni kila mara, nenda kwenye mti wa mwembe pori majira sa kuminambili mawio Au sa kuminambili machweo, ukiwa na unga wanafaka yoyote ile. Ukisha ukaribia mti huo kwa umbali wa mite tatu hadine, piga makofi mara tatu. Kisha uombe malaika wa mti huo kuchukua kila unachokusudia. Bade hapo, chimba mizizi ya mti huo kisha chumu majani yake. Bade hapo, nyunyuzia unga wanafaka katika mti huo. Kisha fukiyashimuhilo wenyunga, mahali ulipochimba na wondoke. Ukisha fika nyumbani, tuangamchanga nyoho katika kieno au mahali popote utakapoa na pana faa kupondia dawa yako. Chukua djivula djikoni, kisha changanya pambo ya na uinji ke chungu katika moto. Ache chemeke kuamuda daki karumanatano, kisha ipuwa tayari kumatumizi. Kanda migu yako kuto maratatu yani mauiyo na machweo. Kwa muda wa siku shirini moja hadithi la hii ni kama tazolako ni la madam Refu Zaidi. Kukufanya hivyo hutasia gani zinayayote tena na sema Dr Riziki Mkarima lela. Kama una lolote unataka fufanuzi au melezo Zaidi, au pengine suali. Wem suali ketu suali, nambari zake ni, anza na alama kujumlisha mbili tano tano, saba sita sita, sifuri ne, sifuri sifuri. sifuri. サバモジェセイターサバタノサバタトサバタトアサンティスチュリオコワレオノスムリオナゲセトムボニトムボ a ジャーホコリナトワミルーゼィカマムーニアナムコニェザーシスタードゥロウェネダトゥカ a カムティウォメベポリコンティンドウォ a ォウ s ウォウォウォウォウォウォウォウォウォウォウォウォウォウ a m ォウォウォウォウォウォウォウ i ウォウォウォウォウォ a ォウォウォウ kisha chukua magombe kachemsha kisha kunywa glasimoeja mauiyo glasimoeja machweo kabla hudia la chochote kwa muda siku saba tu gesiote itatoe kaka bisha kwa wanasumbuliwa na yutiayisugu chemsha magombe mwenye pori kisha kunywa glasimoeja mauiyo glasimoeja machweo ndani ya siku saba yutiayekuisha bariake kwa wale wonyamatatizo yaukungwa macho chimba mizizi mwenye pori Biara kusaha utaratibu akuomba malai kwa mtihuko, kisha changuanya na mezizi ya mae wa mahindi, kisha kuniwa glasi moja mauiyo, glasi moja kwa muda macho ya kuamuda siko kumina nne, macho ya taonam pa kutoa na tena, angaliazo. Sasa uspata uenge la kuona vizuri kama kipofa kiono muizi, wenzeko watakuona cheesy, weka ushato bladi, utani shukuru baadae. Enda pobaasi umedharibu sana mnyewe, lakini numeshindoa na ukaita juu saidizi. Nakushauretu wemcheke tu, we tu Doctor Rizikimkarimalela, maadamu na batikana. Ni kwanamba anza na lama kujumlisha, Billi tano tano sabasiita. Sitasifuri, ne sifuri sifuri, tano sita, au anza na lama kujumlisha, Billi tano tano sabamoge sita, sabatano, sabatatu. Sabatatu na utamu zaidi o marifa fiko fisi ni kwa kekunduchi meko wanjani. Dokta Riziki na sema, kwa upande wa majabu ya mtu wa muembe pori, kwanza anaomba tuerai tu katika mitazamu ya neno majabu. Mana wengine wakisikia majabu tu wanafikiri ni ushirikina. Big no. Huu si ushirikina kama ambavyo tumikuwa tukipotosho na wazungu. Walio tufamia na kuiba marifa yetu ya kiwe muhaya. Maana mzungwa kifanya maajabu tunaita sayansi. Afrika tukifanya maajabu yanaito mazingaomwe au ushirikina. Ama kweli tumetegua na tumetegeka ise. Basi buwana. Ukitaka kumfunga mkeo mwenye tabia ya kuzurazurula hovyo. Au mwenye tabia ya ukitoka nyumbani na ye ya natoka bila tarifa. Weu simpigi broo. Tumia mwembe tu. Chakufanya, chukua mzizi moja wa mti wa mwembe pori. Chukua pia kipanda cha kisiki cha mti kilichopo katika tia njia mbajo. Watu wa kipita hujikuwa sana mahali hapo. Chukua pia, kipanda cha umambo, yaani mti uliotumika kumfungia mbuzi au ngombe mtukutu katika zizi la ngombe. Chukua mifupa ya migu ya kuku wa kisasa ya ni broila, Unguza, kisha saga pamoja upate unga mweuzi. Chota unyayowake ya lipoka nyaga changanya katika dao hiyo. Kisha chukwa kipande chakaniki kiasi funga dao hiyo kisha kai chimbie mlangoni. Muda huo mlengwa kiwandani. Hakikisha, unanuia kusudio lako wakati unachimbia. Hakika, utaona majabu. Mkeo, hato zurula tena hata kama. Mkeo, hato zurula tena hata kama. Hudhali pia kingamuzi, ana sema Dr. Rizikimkaramalela, angalizo, mpomba huo akiskiyambu au tarifa ili vuki nyume na na voamini, hutukana, mrevu hufanyia utafiti zaidi, ndugu zangu ni, lakwambiwa changu nyani nazakuenu, mjiongeze, kukumalize atu Dr. Rizikimkaramalela. Anatuwasa wa Afrika kwa amba, tusiwewepesu wa kubeza vya kwetu na kusifia vya ulaya. Hali ya kuwa hawa ulaya, kutuwa kigu na njia kuja kwa madaktari wetu wa kia Afrika, hili kutatua changamoto zao. Halafu, wakifanikiwa wanaarudi na kusema tibazetu ni ushirikina. Hili kusudi waendelea kutuwa vizuri na madawa yao ya viwandani, amkeni Afrika kumikucha. ウケタカキュウアメンギゼイデクウスウメンベポリウァリアナナイクワナンバヒゼアンザナナマクジムリシャービディタノタノサバセタセタシフュリネシフュリセフュリタノセタアウアンザナナナマクジュムリシャビデタノタノサバモジェセタサバタノサバタトサバタト Dr. Riziki anasistiza tena, huu siushirikina jamani, msipotoshwe. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu wa kini jali ya wikijae, otutangazia makala nyingine. Mwandaji ni Dr. Riziki mkalima lela, mimi na ituwa na ni Asi Edgar. <mulia> you、mm -hmm.